то прибігла сусідка, і напівшепотом, озираючись на вікна, будь комусь цікаво було підслуховувати її притки. присягалася бабі-одарці, що минулої ночі. Воно проковтнуло радульський проволок, і жутна людиночка не врятувалася. Лише п'яний капота, проспавши ніч під вербою на автобусній зупинці, приперся додому в досвіта, і уздрів замість своєї хати припорошену сніжком калабаню. То воно ступило, а по провулку, ніби праскою чи катком, ні хатиночки, ні деревця, і вже провулок міліція оточила, і нікого не підпускає. По дорозі до школи я завертав у радульський провулок. За двійними рамами вікон. За посипаною фольговими ближче ватою благодушно умивалися гладкі солом'янські коти. Капота сидів на лавиці під зеленоголовим будиночком і ліниво пересварювався з власною жінкою, що, рятуючись від його п'яних кулаків, перекинулася сорокою і невгамовно стрекотала на стовпі між зеленкуватих, схожих на чарки з грубого скла, ізоляторів. Прибігши зі школи, я поспішав розрадити бабу Їда з вісткою, Що Радульському провулку нічого не сталося, Але Солом'янку вже полонила нова чутка. Десь під лісом, на піщаниці, Воно злизало десять дворів. Баба Одарка ревно хрестилася до ікон на покуті, А дід Євразь мудро покахикав скутка. Щось таки та є. Святе письмо не бреше. Під ранок я прокинувся від гучного виляску, що прокотився над Солом'янкою, буцім десь близько, стрели з гармати. Не встиг я знову сховати голову в сон, як за вікнами загомоніло, загупало. Я виштеркнув голову в димар, прислухався. А воно ж, людоньки, отак на мене суне, суне. Наче танка у війну. Я вся обмерла і ниць упала, і вже нічого не пам'ятаю, тільки тріск несусвітний. А то воно, кому у хату перед себе перло. Яка танка? Далеко танці? Чулиш, як стреляло? У гурка, що в музеї сторожує, у пригребиці проти танкове рожо стояло. З музею поцибрив. Думав, каже, дуло відпиляти на змійовик. Чую, каже, що такий тарарам вискочив з хати. А воно по городу суне. Упав біля ружа. І прямою наводкою. Так що думайте? Снаряд ковзнув, наче по найкращій броні, і рекошетом у небі дірку пробив. Справді, Небо над Солом'янкою зяєло, широкою, з рваними краями пробоїною, в ній соняшно леліли верхні небеса. Поки я вдягався, розвидніло. Люди бігли повз наш двір, я й собі побіг за людьми. Сибирійський сліпак за сосняком нагадував бойовище. Три крайні хати. Було зітерто з площини землі, як гумка стирає малюнок олівцем в альбомі. І чиста, припорошена сіллю, що нею повнилося горище зруйнованих хат, сторінка біліла перед настрополоханими очима людей. Дерева воно вчавило в землю, хати пожувало і виплюнуло, а де були льохи, темніли на білому глибокі і порожні, наче бульдозром вилезані ями. Воно заявилося на Солом'янку з боку Собакаревої гори і в тім боці зникло. Два сліди, ніби дві просіки, з'яїли в лісі. З солом'янчан не постраждав ніхто. Лише одного п'яничку засипало сіллю, але він спав, як убитий, і відкопаний, здивовано лупав очима на стривожений людський гурт. Назавтра листоноша приніс листа від матері. Мати каракулювато писала, що і в пакулі балакують різне та страшне, Буцім то бачили на базарі чудисько з тілом пса і трома людськими головами. Тож наказувала мати строго-престрого не бігати по дурних стежках.